Bai, gure ustez, e, itxasoa gure etxeetan hasten da, gure kontsumo mailan gure bizitza, busitziko modu, modu mailan orduan, e, gure etxetatik kaso behar gara. Hondakinak murrizten, bai murrizten, bai, baina berre erabiltzen eta beste kontsumitzeko modu batzuk bilatzen. Gaur egun, esan dudan besala, auker asko daude eta ateren behar dugu kontsumismo sistema horretatik are kontsumitu konzumitua da, komonzumitzen da eta e, Tamalez edo Malaeski kalean eh ohikoa da. Ba, paperak, zigarretak, plastikoak eta bestelakoak e, kale, e, kalean botatak eh ikustea. Horritarazi e, nahi dut ez dela ez direla hor geratzen. Ez dira hor geratzen, Sori e, proiektu honekin eh ikusi arazi nahi duguna da kalean botatzen den guztia probabilitate asko da, da, da, daukala itsasoan edo ibaian bukatzeko. Orduan, jestu e, hori, lurrera, lurrera botatzeko jestu hori, e, desagertzea nahi dugu. Baina, bueno, e, zaila izango da. baina, espero dugu kanpaina hauekin ba, jendea kontzientzia hartzea. Engorkai aipatzen zenun, e, ba, plakak e, jartzeko aur, ba, proiektua eda aurkeztu zenutela erakunde publikoetan eta harrera harrera ona, eh, jasotutela berarehala. Bai, bai, bai, hau proposamen hau ja duela ja Bueno, hilabete batzuk egin genuen eta, eta azkenean lortu dugu eta oso konten. Hemen, hemen gaude, lehenengo plakak ikusi ditugu iaipiñita eta egun da oitamar plaka jarriko dituzte hemen irunen eta oitamar ondarribin eta bueno, hau ez da hemen bukatuko. E, gure nahia da plaka boek, ba ari guztietan zabaldu eta jendea ikus dezan, eh, koliak eta plastiko txikiak eta azkenean gero uriak eta eh, belan du. E, uriak bultzatzen ditu eta eta estoldetatik ibaietara ibaietatik eh itsasora eta hondartzetara eta badakigu zenbat kutsatzen duen kolia bat eta, eta bueno, e, konten, espero dugu horrelako gauzak aurrera, eh, poliki poliki gauzak Horlako ekintza gehiago aurrera ateratzea, eta, eta ea ze arrera duen eta jendea ze pentsatzen duen, ez? E, ikusten plakak eta ban ikusten nuen, hau e, ba, depuradora arahuten zala eta halako gauzak, ez? Eta, bueno, konten, e, gu gure elkarteak ere gauzak gehiago egiten ditu, zabor bilketak antolatzen ditugu, e, beti naturan, mendian, itsasoan ondartzetan, baietan kirola egiten, kaiak egiten, padela egiten ondo pasatzen alde neurian, azkenean tristura handia da zaborrarenun hau eta eta bueno, ba ondo pasa behar da eta eta uste dut era onena dela ez, eta gazteak erakartzeko bag ba onena baitare ez. ta bueno, ba, gero ere zaurbilketak eta bukatzean e, E, horre sailkapen egiten da, birziklatu daitekena ba, kontenedorera sartzen da, eta, eta goize egun poliba pasatzen dugu eta bueno, Bizka bat konttzientzia eta landu eta... Eta hortan gabiltza bizka bat. Bera laipatuko dugu gainera aurki beste deialdi bat egingo buztutela, e, ari guztu ba, bida soei baiaren garbiketarako. Egozien kasuetan eskualde maia lan egite buztuete, hurrestolden plaka hauek edo keinu ekologiko e, irun eta ondarri bian ez harriko dituzte ja da, e, martxa, martxan da, baina ez da hendai aldean ere guztu horretan lanen ari zaretela, ez? Bai, horretan lanean gaude eta, bueno, ba, gure berriak eta jakingo itu zuen. Orain goze, irun eta ondarribin ipiniko dira, baino bueno, e, bai, e, espero dut ere daian ere e, jartzea, eta, eta bueno, poliki-poliki gure zabor bilketekin eta jarraituko dugu, eta espero dugu urte-surte gero eta zabor gutxikoa aurkitzea eta hori izango zean gure naia, eta eta gure ametsa ez? E, Animaliengatik, e, naturangatik eta guretik noski ere. Ez? Endaiaren kasuan lehipatzen genuen udala kontu parte hartzaileak edo prozesua abian dela, goratutako du behatzi urtetik aurrerako endaiarrek bozkatzeko e, aukera badutela egun hauetan, ez? Eta proposamena hor mai gainean da. Hori da gure proposamena, plaquean proposamena hau mai gainean dago. Bozkatzea animatzen saituztegu interesgarria iruditzen bazaitzue. Eta, eta bai, udaletxeak harrera e, onai izan du iz, e, proiektu honekin eta konten gaude e, aurrera eraman alizateko eta batez ere, hain batzen zaituztegu burzkatzea proiektua. E, ibai eta itsasoetara joaten den zaboraren euneko irurogeita amarra dioten ez eta malez onduan bukatzen da, ez da ikusten, eta behar ez du itsasoak berriz ere ertzera e, itzultzen, e, hori diote abituak bederen, zuek egiten iten zutela, e, zer nolako zaborra topatzen mituzdua ba, itzulian, natoztena? Batez ere, e, ontziak bai botillak, latak, batez ere guzti hori e, da jasotzen duguna Gero baitare, zabor, e, nola, nola esan, boluminosos, e, dimentsioa ondikoak baitare jasotzen ditugu, ozia, ateratzen ditugu. Eta beste gauza bat, atentzioa deitu gaituna, izan da, e, belarrietako makiltxoiek erabiltzen ditugunak, bai? Komonetatik botatzen dira, eta azkenean itxasoan bukatzen dute gotoia desegiten da eta itsasoan bukatzen dute. Eta makintza besterik ez da ikusten da hasieran, garbiketeekin hasi ginianean oso oso mais aurkitzen genitun da piaka, eta hau ze izango sia, chupatsusak ja, edo, no, <tusak, tusak> baino. <tusak> <baina, tusak> <tusak> Eskenean konturatu ginian ezineskoa zela, hainbeste chupatsuz. Ez dire hain hain eta, keta ta askenean konturatu ginian belarre garbitzeko makillak direla eta oni buruz ba, ba dire beste aukera batzuk, atera, atera ituzte dituzte papereskoak eta bueno, eh batzen joan mergara hau zin da horrela jarraitu, eta eta bueno, poliki, poliki. Ba, gure itsasoak eta bidasoa ibaia kutxuna e, bueno, zaintzeko, lehen hain patutuko, e, ba, melkarteetik ere urrengo garbik eta deialdi bat ere antolatzen ari zarete, jebete ontarako, bota? Hori da, e, urriaren hogeita lagoean, goizean behatzi terdi kamarra kaldera izango da, hasiko da eta goiz osoa irango du, baikaiak eta padelekin, Itxas, e, ibaiatik garbiketa egingo dugu, baino oinezkoak ere lagundu ezakete. Laguntza beharko dugu zabor guzti hori lurrera eramateko. Ordun animatzen zaituztegu, familiei, helduei, nahi duten guztiei etortzea eta gure itsasoengatik, gure ibaiengatik, gure bidasuei baiengatik, e, ba ekintza hau egitea eta laguntzea. E, alde zabrotik izan eman beharra dago edo bai, interesatu enak? E, bai, instagamen edo bai korreo e, bat bidalita instagamen arroba rezikla gidoibaxua bir, birziklatu, barkatu, hor izena eman edo rezikla.birziklatu arroba gemail.com e, izena eman dezakezue baita ere Baino nahi duguna da ideia bat izan e, jendearen kupurua jakiteko Eta Instagramen eh, jakingo duzuen nola, nola informatuko dugun, jarduerari diguruz. Jero kaiak eta padeleko taulak ba, murriztuak dira, orduan, bueno, e, lehen bai lehen e, jendea apuntatu eta hori plaza, plaza hartzeko. <laughs> Ba, deialdi horrekin geratzen gara, eta iruna eta ondarribean plakak dagoeneko bidean, batzuk ja, jarriak ikusi bitxugu ere. Endailean goberatuko aboskatzeko epea, uste guta zaraaren amalau arte zabalik. Zabali Iparraldeen proiektu hau aurrera eramatea ere espero dugu, beraz. Ba, horrekin geratuko gara, e, mileskero hei? Mileskero hei. Zuberi.